să dar și cu asta e bine de oameni, tu în veci vă rugași în vecii vecilor. Slăbăție Hristosă, Dumnezeu, dă-nătește masă, Ce-a via din morsi sos, adevăratul Dumnezeu în să Pentru rugăciunele prea curate, maicii sale, Ale Sfinților, Săviților și-ntu-tonul daților aposori, Coale Sfântului Gricherii mărturisitor, Ale simților muceniși, flor și lavruși, Acelor din preoană cu dânșaturi, la pămânire, o săvârșim. Simț, nostru, Brudeau, patria, ale ce- sim spăte noi și am ră dear Patriaul Constantinopol, le sim o grec să șmăriția Chi șiana și pe dole tuturor Să ne miliască, să ne întrias despre noi ca mu și de oameni ameni îi spune prin Dacă în legea veche perceptul era dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, în legea nouă este diametral opus, milă, voiesc și nu jertfă. În legea veche era acest biscă din cădincioși pentru faptul că lumea Înconjurătoare poporului mesianic trăia în așa tiranie, milă nu exista cale de mijloc, cu orice ai fi greșit, imediat îți urma pedepsa care, după la care să săvârșeai, puteai să-ți cel mai scump odor al tău cu care te a nobilat Dumnezeu viața. Văzând Dumnezeu acest suspind cumplit a omului, a venit să interpună între om și lege acest percept atât de frumos de care avem nevoie dintotdeauna, milă voiesc și nu jert. Având legături cu atâția oameni prin natura profesiei acesteia divine, Vindarul darul Lui Dumnezeu mi-a și plăcut ca să studiez pe om plecând înainte de toate de la mine însuși. din credincioși, este o diferență ca de la cer la pământ între cele două categorii de oameni, omul smerit și omul mândru Omul plin de sine și arogant pierde absolut totul, aș putea să spun că este sec pe din la lungă. Uită tot și leapă de tot aproape că nu mai are cunoștință și nici discerământul a ceea ce este frumos în jurul lui. Precând, pe când omul smerit are pașii mai înceți, gândirea este mult mai aprofundată și trăiește într-un sentimentalism mult mai profund, extrema fiindu-i de a trăi chiar în compania îngerilor, cum am văzut-o și pe împărăteasa cerului și a pământului Maica Domnului. Oamenii, prin de sine, pot să ajungă în orgoliile lor până la sacrificii umane fără scrupule au impresia că totul le se covine prin sceptrul puterii. Dar înainte de a face această execuție a puterii lui, pe tema semenilor lui, el este deja mai mult mort decât vin. Mântuitorul atâta de discret, de sensibil ne arată ce înseamnă ca să iubești cu adevărat, mai ales pe semănul tău? Legea nu aducea bucurie niciodată în om, că era dure. Ea era parcă trasă niște țiple, niște ziduri peste care sau prin care nu puteai trece. Venind Mântuitorul, iată că acest zid l-a făcut maleavi și ca să înțelegem frumusețea acestui cuvânt și acestei pilde, să mergem iarăși în paginile istorii. Pe timpul Sfântului Ioan Gură de Aur era o lege în Constantinopole și în alte orașe ale Imperiului, lege imperială că cel ce era vinovat după dicticile imperiale, ca greșit cu ceva, atunci când era urmărit, dacă reușea să se furiseze, să alege la biserică, armata sau cel care îl urmărea nu mai putea scoate de-acolo. Îl lua sub ocrotire episcopul, nu fiindcă era un fără de lege episcopul sau preot, ci biserică era îndripită cu această frumoasă lege. Se socotea că cel cel... A căzut într-o pacoste, într-o greșeală, fără numai îl chema pe Dumnezeu un ajutor, se smerea și Dumnezeu îi grăbea și să ajungă acolo, ca apoi a da el să se răfuiască cu Dumnezeu, dar în alte coordonate, îngretându-și viața. Pe timpul Sfântului Ioan Dura de Aur, prefectul Constantinopolului, având putere decisivă de la împărat de a abroga această lege, a și căutat să o abroge. S-a opus Sfântul care era patriarh. Nu a avut, dar în cele din urmă atât de mult a intervenit lângă, patria, lângă împărat și a desfințat Primul care a căzut în culpă a fost tocmai el. A fost urmărit de împărat și a căutat să fugă la biserică. I-a închis sfântul ușile. Tu să-i săpat roata. Credeai că ești infulnerabil. Ești un om fără de greșeală. Întâi l-a lăsat Dumnezeu pentru mântria lui și a brogat legea și apoi s-a închis ușa. Degeaba și-a mai adus aminte că este om trecător prin viață supus greșelii. Sfântul l-a teferit urmăritorilor și i-a luat cap. Șase și nimeni nu poate fi condamnat. Să mergem la cele două personaje din ziua de astăzi. Era datorne cu 10.000 de talanți, o sumă imensă. Și cercetându-și Domnul, stăpânul locul acelui, ținutul lui și-a chemat pe datornici. Deci Te-am îngăduit atât timp, nu am dat cu sabia, dar dacă tu ți-ai joc și măcar nu ai potizat cu nimic fără că asta este o indolență, o nesimțire deja, te voi închide. În momentul acela a aplicat smerenia acest părut om și smerit, așezându se în genunchi, umezindu-i ochii, inima sfârmată de durere că toată familia urma să fie închiță și supusă muncilor pe domeniul stăpânului de acum, căruia era dator. Atât de mult s înmuiat în cerbicia sa Domnului, încât că l-a iertat. L-a mai îngăduit, proaspăt iertat, a depădat haina smereniei care a pozat în fața Domnului și și-a îmbrăcat-o pe cea care îl și caracteriza când a venit față în față un mic datornic la el care era cu de dinară s și cotit de voastre ce diferențe, ce extreme între zece ani de talanți și o sută de dinar. Dacă tu acum proaspăt ești iertat pe celălalt, doar cu o infimă cantitate, îl primite în temniță sugrumându-l. care l-a făcut, el credea că nu vede nimeni dar de așa natură a lucrat Dumnezeu că au fost doi ochi care au văzut gestul și spunându-i Domnului ce s-a întâmplat, l-a chemat înapoi și l-a în felință. Iubit credincioși, nu s-a născut om pe lume fără de greșeală, doar Papa, că e de când este încoronat, zicându-și ei, să le rămână de capul lor această încoronare infaibilității. Dar trebuie să știm că în afară de Mântuitorul nimeni nu a fost fără de greșeală. Având greșeala, dacă vine legea, imediat ea, după cum este executorul legii, poți pierde totul sau aproape totul. În momentul când vezi că îți fuge Pământul de sub picioare încerci să devin nimeni și un nimic. Avem atâtea și atâtea cazuri care au umplut paginile istoriei atât de sângerânde, atâta de însângerată, atât de covăită de ceea ce au fost oameni în viața lor. Să mergem la împăratul Bazaid, Baiazid. Auturcilor, un om crud, un om atât de dur, cum n-a văzut pământul, nu ierta nimic. Ședea pe scaun și executa pe toți prizonierii de război. o milă, el nu se cucerea la nimic. Oare nu? Era Dumnezeu care vedea toată, l-a lăsat să-și săvârșească toată mârșăvia minții lui, crezând că este infailibil. Până în ziua că Dumnezeu i-a luat centru puterii și a ajuns supus că într-o bătălie cu Mongolii a căzut prizonier. Și ce-a făcut din el? L-a luat ca un animal de companie unde se un împăratul. L-a închis într-o cușcă și îl purta cu el. În general, oamenii mari la timpul acela purtau animale de companie în cușcă și se îngrijau de el. Acum, fiindcă lumea este mai civilizată, aș putea să spun ca degenerat crezând că sunt înțelepți și emancipați, foarte câini după ei, uitându-se cum se punoiește, unele foarte forci, alții ponei, fiecare după mintea câte-i deseacă se cucerește acestor lucruri. Iată-l pe fostul împărat și crud, cerând milostivire. Venea o slugă și aceea vai de capul ei și te dacă la un câine în cușcă mâncarea. A murit de supărare. Ești același ori. Când stăteai pe scaun și vedeai pe cei care erau robi îți cereau milostivire să nu le tai capul sau să-i tragi în țeapă, să a venit îndușiți. A fost un împărat numerian, tirran, împărat al Românii. De o cumpliție, mai ales asupra creștinilor, nu ierta nimic. L-a tăcut Dumnezeu, până în ziua când s au umplut pahar. A ajuns și el ro. L-a făcut lui stăpân, scară pentru încălecat pe cap. Îl chema Vino și stai a plecat și punea călcâiul și mai și răsucea călcâi pe spatele lui și apoi încăleca pe cal. Ai fost împărat cumva. Atâția ți-au cerut milostivire și tu ca un tiran, măcar dacă îi pierdeți-ai prin proterii să-ți că ai îi lăsai viața. Iată ce lițeamă să nu crezi în Dumnezeu și să fii om smerit. Tiranii noștri i-am văzut și vedem și pe fiii lor din ziua de astăzi. din credincioși, nimic nu urăște diavolul în toată existența lui decât pe Dumnezeu și neajungând la Dumnezeu și la îngerii lui, care sunt frații lui, dar diametral opus, lurăște pe om care îi ia scaunul lui din cer dacă se mântuiește. El caută să facă din om o cârpă de șters, un cunoi, ca pe unul din aceștia de care i-am povestit, din mulțimea multă alumii care a lăsat-o condei istoriei a oamenilor tirani. Când spune sunt Ioan Damaschim, Împărătața cerului, fi rugătoare fiului tău când mă va întreba să-și ia de la mine cinsta chipului său. Tot omul este nobilat cu ceva, dar omul nu ține cont de această noblețe. Îi trimite semne mereu ce înseamnă să pierzi o părticică din trupul tău sau doar cât să fie puțin deformat îți scade cinstea, sau mintea puțin să nu mai judece, sau formele tale să nu le mai ai, așa cinstea ta pelește ca o frunză spre toamnă, ne mai având valoare. Iată că darurile acestea cu care ne-a înnobilat Dumnezeu trebuie cercetate de-a timpului și totodată să dăm răspuns pentru el. Oamenii nu-și mai pun preț pe aceste daruri ce înseamnă om. În ziua de astăzi, oamenii au devenit din ce în ce mai tirani, dar tirani nu ca aceia de atunci, și perverși. Cum au fost cu turnurile din America și au omorât propriilor oameni, dar nici nu recunosc că au fost omorâți sau dat vina pe alții. În aceasta să nu credeți că țin cu cineva, sunt un xenofob, nicicum de ași credincioși, ci cu adevărul țin. Războaie peste războaie, li se încondeiază acolo într-un dosar al acuzații o vină care nici nu există și mor oamenii pe carte Aduceți-vă aminte în Iugosavia, când în noaptea de Paști n-au avut respectul față de Învierea lui Hristos, zicându-și că sunt creștini, au bombardat. Vina, credeți că era ceea ce spunea în fiară, nici cu, și toate celelalte. Crima mare, iubiți și a diavolului, pentru care va da răspuns că el este doar un autor moral, și a oamenilor care slujesc în numele Lui și trimiți spre moarte sau întâlnițe pe alți oameni, mai puțin vinovați sau nevinovați, va fi pedesita astfel la Dumnezeu. Dumnezeu tace, Dumnezeu răbdă că este întâlnul grătător până când se umple paharul. L-am văzut pe acest domn, pendulând între ură și milă. Nu l-a strâns de gât să-i ia viața, nici nu l-a trimis direct în temniță, ci imediat s-a muiat din cervicie, s-a făcut așa de plâng și a spus, Bine, du-te înapoi în libertatea ta! Iată-l din coace a omul pe iertat ce face cu semenul lui. Dar dacă era acela cu o sumă mai mare datorii, oare nu-i lua capul pe lor? Așa și în viața noastră cotidiană. Iată câți sub grumă pe alții nevinovați sau cu puțin datorii. Dragi că satan Satana caută să distrugă mintea omului, biserica trupului lui și apoi face din el o cârpă, face o marionetă. Rămân cu tremurat de tineretul din ziua de astăzi, din fericire, mai ales la noi la biserică, nu chiar tot. Iar care vine de pe cărări străine, le mulțumesc ascultând cuvântul, își mai îndreaptă puțin viața. Dar iată cum a ajuns bătaia de joc a în împrumutând toate mofturile și nebunile din Occident sau din îndepărtata Americă care nu este într-un creuzet unde se crocește un adevărat pavilon. Au născocit fel de fel de nebunii de credințe și mai ales reîncarnarea în care mulți dintre frățile voastre mai credeți. Până la așa, extrem a ajuns această nebunie, încât că s-au găsit oameni. Unul, de exemplu, s-a arcat în fața trenului, zicând că mă voi reîncarna, a reîncarnat Altul a pus pe un copil să-l înjunghie. Copilul s-a speriat. Dragul, n înjunghie-mă, că eu mă reîncarnez nu mai este o boală psihică aceasta. E netratabil dacă ar fi boală, este deja o deformare a gândirii și cu seminătate omul cade în așa extremă. Toate aceste lucruri, în multiplicitatea lor, care au umplut pământul, cum spunea prorocul David, au intrat ca un telem în oase și ca apa în mață. În toate hrubele și în toate colțurile lumii, aceste lucruri nu fac decât să-l facă pe omul monstru. Îl zdruncină din acel sentiment frumos de nilă și devin un monstru. Iată mândrii americani, fanfaronii care nici istorie nu au și-și-a atâtea cu ce se confruntă, clocitoarea democrației, copiii lor dezaxați cum împușcă de alții. iată ce face diavolul, ca a început și România să devină emancipată, în ghilimele, bineînțeles, cu drogurile și vă fură copiii și toate celelalte lucruri care au ajuns de așa e extremă, încât că mi-este și rușine să le grăiem. Oamenii se folosesc de oameni. Mă gândeam de multe ori la mercenari. Știți, mercenarii sunt oameni care plătiți fiind merg pe front. Acolo trebuie să execute ordinul. Și am avut ocazie și de oameni de genul acesta să discute. Unde este trimis trebuie să execute, fără scrupule. Îi dă bani pe cât a făcut, pe morți, dar nu-și dă seama că și el va muri. Nu-și dă seama că îi va veni și lui sfârșitul și atunci când va fi și el față în față cu Domnul, cu ziditorul său, numai ei doi. Și îi se va cere chipul. Ce-ai făcut din viața ta? Ce-ai făcut din statutul tău nobil de chip și asemănare? Pentru bani ai făcut aceste lucruri. Târfele lumii care nu țin cont că vor da seama cândva și mor prematur datorită hrubelor prin care stau și promiscuităților, nu-și vor da seama cândva că li se vor cere de la Dumnezeu să întoarcă în darul. Iubiți credincioși, despre această datorie ne arată Dumnezeu. Când spune Mântuitorul, Prolocul David din de Duhul Sfânt nu va atinge de unii mei, nici lui, fiind corifeii, bisericii și a sinagogii, până apune ea, aceia aveau să fie și vor fi judecați în altă lege, direct de Domnul. Nu va cădea în judecata omenească, ci în judecată, că Domnul, că Domnul i-a înnobilat. Nu mă eschivez, dragi credincioși, de la culpă, că și eu sunt om trecător pasager prin viață și îmi place adevărul. Dacă pentru un om de rând e atât de caustică datoria, dacă nici măcar n-ai fost merit să o îngădui de la stăpâni, dar pentru cei care sunt înnobilați cu darul lui Dumnezeu și au în custodie darurile mântuitoare al lui Dumnezeu, cum îi va judeca Dumnezeu? Dumnezeu nu este al fricii, el nu se cheamă un zeu oarecare ca că îi altar să jertă oamenii sau să făceau fapte imorale. El este Dumnezeul la tot puternic și îl arată Evanghelia de astăzi, Dumnezeul în mine. Că de fapt acela care îl avea pe datornic cu 10.000 de talanți nu era om ci era Dumnezeu cu cât este dator omul la ziuitorul său. Iar cel care era dator cu o sută de talanți este semnul nostru. Ne arată cu alte cuvinte, într-o altă gândire, că noi față de stăpânul nostru care ne-a nobilat, care ne ține viața, ne ține în poziția verticală a cunoștinței și a că datorită Lui suntem în așa modlețe, Cu câtă datorie suntem tributari lui, iar noi aici, în această mocirlă trecătoare de păcat, nu suntem în stare să iertăm atât minim de datoria aproapele noastre. Nu este filozofică explicarea de ce este atâta neînvoinire între oameni scot sabia, scot pușca, că e mai nouă acum, scot limba, care e o savie cu două tăiușuri pentru faptul că l-a un cuvânt, pentru faptul că nu știu ce i-a făcut, dar cum am face o catastrofă. Îl detronez pe Dumnezeu din scaunul meu de judecată și aș așezându-te tu, iată ce faci omul. Îl sugrum pe cel care îți este cu minimă parte din tine de acord. Viețile Sfinților, dragi din cior și chiar istoria laică, consemna pe om în cele două extreme. Când s-a văzut suspus pe o dură de sânge, au uitat că moare, au uitat că e trecător și s-au dus spate pe semințe. Aduceți-vă aminte de Agritina mama lui Nero. A făcut o dâră de crime până și-a văzut o la progenitura care la 18 ani era îmbrăcat în alb și pe un cal Albi intra în Roma, Cesar, femeie orgolioasă, plină de sine să-și vadă o la sus puse. Credea că nu va mai muri. Tocmai cel pentru care a făcut târă de crime, a era lua viața. Când o bătea cu pâtele, o sta și puși ca să o moare de către fiul ei, peste pântece, ce îi spunea, aici loviți și spuneți ți i fiului nou că de aici a ai ieșit. Era tardin regretul. Ce ai făcut, crezi că nu mai mult din credincioși, în acest motiv, sfătuiesc cu vă insistent și discret și plăcut păcintor, să fim oameni simpli în tot ce avem în jurul nostru, să fim oameni îmbrăcați în acea haină frumoasă a în care a venit Hristos. Nu scoateți limba care este ca o savie, care este arma imediată, într-un litigiu între oameni. Nu-ți nu scoateți pușca și imediat te că tu ești mai datornic decât acela ție. Că a pe Dumnezeu nu înseamnă a scoate din dicționar toate invectivele. Nu. No. Dumnezeu se înjură și se bagiocorește prin nelucrarea ta. Ce supărare poate să-i aducă un pom? sau un animal care este crescut de stăpânul său și îngrijit și bibiric, ca la vreme să aducă un omil rog să se ducă, decât să se ducă iar cu coșul și să nu ia nimic. Oare nesupărare? Așa și Dumnezeu, cercetând Pământul prin Îngerii Săi, ce să ia? Să ia emisiuni de la televizor, să ia viburile lumii, ia cochetările și nebunile și certurile care le-a avut cu, Ca să conchid acest cuvânt, oamenii folosindu-se de oameni nu pun preț pe suflet. Mă gândeam de multe ori la acești mercenari. Se folosește de el generalului, dar nu se nu-i pasă că el va muri. Au murit în crematorii, cât s-au murit, nu chiar cât să spun în tipice, dar nu s-au gândit cei ce au murit, că sunt tot frații lor, și-au jucuit de pe ei și averile și onoarea până și cenușa. Revoluția la noi. Știți că au murit mulți oameni în București, mulți nici nu mai sunt arătați. Aci au ieșit în față și s-au lăsat împușcat, Și aveau cum să se ferească. Dar unde-i sufletul lui acum? Îi mai pasă cuiva de sufletul acelui an? Cea mai ieftină martă aș putea să spun în ziua de astăzi, acum cu omul. Mai de preț este un animal sau un pom, sau cine știe ce, insensibil decât omul. Așadar, iubiți credincioși, să punem preț pe sufletul nostru. Cum spune și Evanghelia, dacă ai câștigat toată lumea și ai pierdut sufletul, n-ai câștigat nimic. n am plimbat prin toate treptele sociale, în puțin un cuvânt, ca să vedem că oamenii sunt aceiași. Ei nu au fost, cum spune Darwin, ci proglodiții lui, că omul se trage din mai multe, apurel ca să zăpăcească pe om, să distrugă identitatea lui Dumnezeu, să facă pe om exact un animal de abator, fără preț. Dragi că poate e prea dur cuvântul, dar de a ști adevărul cât este de dur și ne-a arătat și cum e de cosmetizat și parfumat, cred că. E parfum cuvântul de astăzi. Dacă vreți să credeți, stați un pic în harta vieții și gândiți îndădesuptul a ceea ce se mediatizează, cât putregai, câtă niciunul, cât ochi pentru ochi și dinte pentru dinte este. Iar cel ce alergă la Dumnezeu, cel ce de la biserică, deja este ocrotit de Dumnezeu. Este înconjurat, de mură și Îngerul este mereu vreghitor la tot ce îi Acestui Domn care l-a iertat acel dator, care este Isus Hristos și a murit pentru noi, acestei suntem tributari cu toată ființa noastră, cu toată viața noastră și faptele noastre și merită că l-am văzut cât de bun este și cât de datorni suntem noi. Merită din toată ființa noastră să dăie slavă și toată cilința. <towers -se> Amin. <ICEOVER> <muşnarrator> <tenía>